12. Att förgäves i gällskjuta folket Dalregementets två bataljoner hade även lyckats storma den andra redutten Alla i dess besättning, förutom de som lyckats fly, var dräpta Efter upprensningens slut hade alla andra förband för länge sedan rusat förbi När soldaterna såg sig om upptäckte de varken några andra svenskar eller några ryssar Slagfältet var plötsligt tomt och öde runt om. Vapenbraket hade också stillnat. En underlig tystnad började breda ut sig. Varken regimentschefen Sigrot eller kolonnbefälhavaren Ros, som nu stod med två bataljoner kvar av sin kolonn på fyra, visste vart man skulle gå härnäst. Man såg inga andra förband, man hörde inga större stridsljud och hade svårt att få någon antydan om åt vilket håll man borde gå. Den dåliga kunskapen om den svenska planen började nu straffa sig. Sigrot ställde upp sitt regement i formering för strid. Dalregementet räknade drygt 1100 man och var en av arméns bästa enheter. Ett klart elitförband som såg som ett slags inofficiellt garde. Dess högsta befäl var förutom Sigrot en erfaren militär med fransk tjänst och en lång rad slag bakom sig som hade stort förtroende hos kungen, slut parentes. Överste löjtnanterna Fredrik Drake, en 49-årig smålänning och Arent Johan von Gerten, tio år yngre än Drake. Gerten hörde egentligen till Helsingeregementet men det förbandet var ett av många som blivit så illa tilltygat vid Gäsna. Att det blivit upplöst och stoppats in i ett annat Det var en hel del hälsingar som denna morgon fyllde upp dalkararnas led När man och rättade in sig och satte sig i rörelse mot nordöst Vidare in i reduttsystemet. När den tredje skansen i den utskjutande reduttlinjen dök upp inom soldaternas synfält Blev de vittne till ett märkligt skådespel Närkingarnas första bataljon och Jönköpingsbataljonen, som nyss sökt stormade dutten, hade fått förstärkning av Västerbottens regemente, som bestod av två svaga bataljoner på sammanlagt 600 man. Anslutningen av Västerbottningarna vars regementschef Fock samt överste löjtnanterna Sass och von der Osten Sacken, sårats under stormningen av den första skansen, hade hjälpt Föga. Man hade försökt storma, men avvisats. När Dalregementet nu närmade sig platsen stod dessa fyra första bataljoner väntande och stilla in vid den stora skansen. Tystnad. Det hördes inte ett skott. Varken från de många svenskarna eller från ryssarna in i skansen. Bägge sidor avvaktade och ville inte slösa ammunition i onödan. Parenthes. Varje infanterist förde bara runt 25 skott med sig ut i strid, vilket innebar att man i stort sett bara kunde bruka sina mössköter när det var helt oundgängligt. Sigrot tyckte inte att man bara kunde gå förbi de fyra bataljonerna vid skansen utan att hjälpa till. Han gav order om anfall. De två längorna av män klev fram mot ett av reduttens hörn. På deras högra sida slöt de andra bataljonerna upp. Ungefär 200 meter från befästningen vaknade den till liv. Kanonskott knallade mot de anmarscherande. Kartescher och kärvar med skrot lät sina gissel av metall rappa genom de svenska leden. En av de första som träffades var Sigrot som sårades svårt. Strax efteråt träffades också Drake. Stormanloppen gick ändå vidare. Strax var man även inom räckhåll för de ryska musköterna. Rullande salvor hamrade hårt på de avancerande bataljonerna. Många föll. Man pressades vidare genom projektilskurarna förbi de spanska ryttarna. När de långa kedjorna av blåklädda män nådde den likbeströda valgraven vek dock de flesta bakåt. Några få fortsatte envist framåt. Några steg till. De rusade upp på reduttens vall. Där var det slutgiltigt stopp. Varenda soldat som besteg vallen blev antingen skjuten eller stucken i ihjäl av ryska värjor och bajonetter. Trots det blodiga misslyckandet gick man snart till nya anfall. Leden ordnades och stormvåg efter stormvåg svepte upp mot den ryska skansen. Bara för att strax ännu glesare än förra gången tumla bakåt. Det gick inte. Det gick inte.